Rugăciunea a 21 și pentru taina și mucenicia inimii. Doamne Iisus Toastru, Domn al gestul, Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, te iubim, te slăbim și îți mulțumim. Încă așa, în pe calea calvarului, cu acea sfântă a păcatelor noastre ai putea când de 109 ori ai suspinat și 1.135.475 de lacrimi ai vărsat, tot așa pentru mucenicii te -ai suferit și ai redat. Și așa cum 172 de robituri ți-au dat și te-au spânzurat, când de 23 de ori cu o fune de grumanți te-au legat, tot așa pe cei ce te-au urmat le-au ținuit și i-au încercat. Și așa cum mal, fărea au ei vindecat, cum într-o mănușă de fier și-a băgat, încât cu ură când te-a lovit, dinții și a, a strămătat, sângele te nas și pe gură ți-a vărsat, tot așa un nostru de dușmanită a fost pobuit, fiindcă cu ta, de lumină, în sufletele noastre, demonii din ei au zărit. Și așa cum 28 de lovituri peste gură și obrazi s-au dat, când cu 25 de lovituri grele peste grumaz și cu 20 de lovituri în cap, camânduia, tot așa dușmanii tăi, cremucenicii noștri, i-au bătut și i-au rugat. Și așa cum 6666 de lovituri de caiet, vieți, au suportat când la stepă te-au legat și cu lovituri de moarte te-au învia, tot așa neamul nostru, timp de 2000 de ani, loviturile tuturor tălhariilor lumii au suportat. Și așa cum 1199.000 până și o mie de începători în cap ți-au dat și te-au chinit. Când coroana de spin, pe în creier ți-au dat, tot așa pe mucenit și tăi. cu vestia lui Tatălui, te-au torturat. Și așa când de cinci ori ai căzut în crucea, te-ai purtat și cu 19 lovituri de moarte te-au ridicat, tot așa neamul nostru, 19 neamuri de Tălhav l-au călcat, ci 5 părți din trupul țării noastre au scușiat. Și așa cum prin cele 5.475 răni, sângele pentru noi ci-ai tot așa neamul nostru centru pentru tine ci Și așa cum prin cele 100 de 146. de în jespa a înrăbdat, tot așa pentru fiecare dintre noi, haina durerii ai îmbrăcat când la cina ce taine, neamul nostru l